21 óra 30 perc. Sokáig nézte a konyha ablakon át. A nő neki háttal ült az asztalnál. Előtte nyitott könyv. Nem sokat mozgolódott, de így is szívesen elnézte, tudván, a sötétben nem is gyaníthatja, hogy ő itt van. Türelmes volt. Szerette figyelni, ahogy a nő fészkelődik a székén. Ilyenkor a csípőjét bámulta. Most arra majdnem meg tudta mondani, hogy mikor fog lapozni a könyvben. Tetszett neki, amikor levette a fejéről a törölközőt és megrázta hosszú, nedves haját. Csinos volt. Szeretett volna zaj csapni, hogy megijessze őt, hogy lássa, mint összerezzen. De nem. Nagy kezét lefelcsúsztatta a fejszenyelén. Carla halk csattanást hallott valahol a házban. A csapda. Letette a könyvet, oda lépett a szekrényhez, kinyitotta és belenézett. De a csapda nem lépett működésbe. Becsukta a szekrényajtót és kihúzta a fiókot. Ott sem történt semmi. Ellenőrizte a mellette lévő fiókot is. És ott volt. Hála az égnek rögtön megdögölhetett. Egy kis szürke egér háta a vállak között eltört, szeme ágra nyílt, Szájából nyállal keveredő, gúdosai csurgott. Egyik elülső mancsa kitárva előre, a másik alig láthatóan beszorult a teste alá. Hátsó lábaj alatt apró, sötét húgytócsa. Karla megigézve és feszengőn ácsorgott az ablak előtt. Tudta, hogy ha megérintené a tetemet, még meleg lenne. Nem ért hozzá. Inkább felkapta a csapdát, hogy a hátsó ajtóhoz vigye. Kinyitotta és kibámult a holtalan éjbe. Milyen csodálatos, mélységes sötétség várja az embert a városon kívül. Még a veranda végét vagy a fészerajtaját sem látta. Tiszta szerencse, hogy behozta a tűzifát. Pár másodpercig csak élvezte az éjszakát, a távolban brekegő békák, meg a közelben ciripelő tücskök hangját, a hűvös, nyírkos levegőt. Borús az ég ma este, állapította meg magában. Amilyen messze csak tudta, behajította a csapdát az aranyvesszős mezőbe, és azon tűnődött, vajon miféle állat talál majd rá, talán egy mosómedve. Tudta, hogy egy-két mosómedve mindig megfordul egy ilyen ház körül. Bement és bezárta maga mögött az ajtót. A férfi a mezőn gugolt, várta, hogy a nő lefeküdjön aludni. Már nem tarthat soká, nem folytatta az olvasást, közvetlenül az ablak előtt mosogatott. A férfi elmosolyodott. Alig három méterre volt tőle, a nő mégsem láthatta. Az éjszaka feketére festette vörös ingét. Annyira vicces, hogy ilyen tehetetlen és ostoba, hogy így eldobta a csapdát. Legszívesebben nevetett volna, de teljes mértékben ura volt önmagának, így nem tette. Tökéletesen uralta a helyzetet, csak mosolygott a nőre a sötétben. Kárla végzett a mosogatással, besétált a fürdőszobába és felvette a hajkefét az éjeli szekrényről. Hátradőlt, előre dobta a haját, fésülködni kezdett. Száz húzás emlékeztette magát. Micsoda baromság! De azért csak csinálta. Frotér köntösének galléria kisé útban volt, úgyhogy felegyenesedett, levette a köntöst, majd újra hátrahajolt, és folytatta a fésülködést. A kály, ha eléggé felmelegítette a házat, mesztelenül sem fázott. Úgy döntött, így is alszik. Lehunyta a szemét, és erőteljes mozdulatokkal húzta át a fésüt a haján, kiélvezte, ahogy a sörték végig szántják tiszta fejbőrét. Odakint ismét feltámadt a szél, hallotta, hogy nekiver valamit a háznak. Amikor elégedett volt az eredménnyel, ismét kiegyenesedett, visszafésülte a haját hátra, Végül egy kicsit eligazította oldalt. Besétált a konyhába, töltött magának egy pohár vizet. Lekapcsolta a villanyt. Visszament a hálóba, megitta a vizet, a poharat az éjjeli szekrényre tette, és ágyba bújt. Túlságosan elfáradt az olvasáshoz. Lekapcsolta az ágy melletti kislámpát is. A lepedők hűvösen simultak mesztelen testéhez. Odakint ismét hallotta azt a hangot, és azon tűnődött, vajon esőt hozza a szél. A következő pillanatban pedig már el is nyomta az álom.